І ніжні. Валентина якось побачила їх у куточку маленького кафе, далеко від центру, куди привезла Зіну на вечірню після чергового жовтого рейсу. Зиркнула краєм ока, оцінила ізграбну фігурку і личко здатне червоніти, і очі великі, гарні, здалеку не роздивилась якого кольору. Роздивилася лише, що ці очі дивились натолика, з таким обожнюванням, такою ніжністю. Вона слухала його, немов учня відмінника або учителя, або священника. Такий вираз обличчя буває, коли стоїш у церкві біля чудотворної ікони. Анатолій сидів спиною, він не зразу помітив знайомих. Наступного дня приїхав до Валентини Шампанське, цукерка все як у великих, як у дорослих, які мають певні секрети. «Алюшо, ти мене розумієш, правда?» «Не варто просити, щоб не закладала танці. Ти ж розумна жінка. Не треба їй про це знати». «А у вас це серйозно?» запитала Валентина, яка сама була повуха у серйозних стосунках із Віктором. Тому, на думку Анатолія, Мала певні зрушення у напрямку компаса. У мене серйозно. У Сашеньки, думаю, також. Їй всього 25. Вона така юна, а я старий трухлявий гриб. Але вона любить читати. Уяви, вона читала водичку. Мати Господня, усі святі. Оце ерудиція. Де ж вона його розшукала, твого філософа? Я їй дав почитати. Валентина сміялася, аж поки не заболів живіт. Нічого смішного. А тобі давав читати? Давав. А ти прочитала? Ні. Тетяні давав. Вона теж тільки сміється. З усіх вас, баб, прости мені, господи, тільки одна Анета прочитала. І оцінила. І ще Сашенька. Він вимовляв це... Сашенька, зовсім іншим голосом, так ніжно, немов дорогоцінні камінці перебирав. Валя приблизно уявляла собі, що іще і як ніжно перебирав пальцями, губами усім серцем своїм, такий ніжний за натурою і страшенно добрий, покірний своїй долі і дружині Анатолії. І він так чемно і довго їм обомкорився, долі і дружині, що вже майже перестав розрізняти, хто з них головний. І тут раптом вона – Сашенька. Вона така ніжна, така беззахисна, у неї такі світлі думки. Нічого-то собі світлі, чомусь стала на захист подруги Тетяна – Палка-прибічниця подружньої вірності, поборниця високої моралі. Тільки й мріє, мабуть, щоб ти розлучився з Тетяною. Такі ніжні, беззахисні, найнебезпечніші. Саме вони й руйнують сім'ї. Не будь наївним, Толю, якби не машина, не гроші, не ходила б твоя вчителька з тобою по кафе. Анатолій глянув на неї очима, повними глибокого філософського осмислення ситуації. Притаманного лише послідовникові вчення преподобного Водички. Нічого ти не розумієш, Валюнчик. А я, дурний, думав. Знаю я, що ти думав. Активний кобаляш, запорука довголіття і єдиний простойний привід змінювати шкарпетки. Так там у твого найдорожчого філософа. Розумні, цікаві матрони, хто значе помолодчають, з ними завжди є про що переспати. Та сальні грижі, звані в народі целюлітом, з пісні не викинеш. Це про нас із Тетяною, так? Читала я твою книжку, читала. Знаю, про що ви, мужики, між собою шушукаєтесь, коли думаєте, що ми не чуємо. Гаразд, Валюшо, і я пішов. От тільки не таких слів я від тебе чекав. Думав, хоч ти мене зрозумієш. «Бо виходить тільки у тебе з Віктором, любов! Почуття! А у мене так собі! Кобеляш!» І Валентина здалась. Вони просиділи столиком до пізньої ночі, проговорили про своє, і про Сашеньку, і про Віктора, і про свої почуття, і про біль, і про те, що життя минає, а його ще ніби й не було. Про те, що кохання єдине, за для чого варто жити». Про те, що сім'я, як на крути, також важлива, без неї ніяк не можна, але ж так хочеться бути щасливим. Говорили, говорили, говорили, аж поки.